حدیث نمبر 250 آتش پیته شپکسوا آتش پیته نمبر حدیث دے دریاض صالحین وعن عبد الله بن عمرو بن رضی اللہ تعالی عنہ قالوا وکنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او منغا د نبی علی صلی الله و سلام سلا فی سفرن یو سفر, سفر کې فنظنا منزل النورالو منغازه د کوزې تا یو زې داسو چې منګه غازې کې د مکو لا نوفمنا ميسلحو خباه نو باج زمنګ نا سو کو چې سې کولې خپخیمو لره باجوا با خیمې سې کولې او پاغه به ناشته کوله و مننا مینتزلو او بازی زمن نه اغسوروکو بازی زمن نه اغسوروکو او بازی زمن نه اغسوstruو اغشید دشمنانو د جنگ دا پار بی تیاری کهای آغازیکی د جنگ دا ویش دا, دا پارا و من منو و خی جشریهی او بازی زمن نه اغسو Rico او بازی زمن نه اغسو کو او بازی زمن نه اغسو کرر قلق و در بزو زناور بازی زمن نه اغسو او بازی زمن نه اغسو رو خوشکل اگ بی برس رش پکولا ازنا دامنا دی رسول الله صلی الله عليه وسلم کلا دی و را آواز کو یو آواز کو انکی دی پیغمبر دا اللہ السلاة و جامعتن منز و جامع دی السلاة و جامعتن یعنی منز و جمع کی دنکی دی وقت فجر تماما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع شمن نبي عليه الصلاه والسلام تن فقال پیغمبر پاکوی من دموند پار جمع شو نبی عليه الصلاه والسلام یو خبر اوکل وی وی انه لم يكن نبي قبل الا كان حقا عليه ايد الله امته على خیر ما عالموا له یقینا نش نو یو پیغمبر نشته ده یا نو یو پیغمبر مکه زمانه مگر او لازم باغبان ده چې خوده نه به کوله خپلومتا د غوروالي د اغه څو چې پویبو اغه پیغمبر دا غېدې 파را پوغوروالي پا چې کمه خبره با دومت نه 파را خوانو اغه به کو نه غېتا شته خبره اساس د پاره به تر ده ویو نظیرهم شر ما یعلمه لهم او یرول با اغا پیغمبر اغا خلکو لرا اغا اومد لرا در شر در سنا چه پوی با اغا پیغمبر پا شر در اغی در پارا چه کم در اغا اومد در پارا با در شر خبروا در نقصان خبروا در اغی نبی یرول چه دستاس و سبب در عذاب گرزی در کار او چه کم کار با در فیدیو نو اغا بیوتا داد دار دا د پخواو متونو د اپ غمبر کار د او پهې غمبرې پاکی او زما اومر چې ان اومتته کوم حاض جوړلهاف توافې اوول یقین دا اومت ستاسو چې د سابته وې ستاسومت زما د اومت چې ان اومتته کوم حزی جوړله هااف توافې نو یقینا امه ستاسو او صحابه او حاذی چې د رسول محمد ګرځولې شوه د عافیت او معافی د امت فی اوله پاول د امت کې د دې امت چې اولنه کم خلکو پیغمبر پاک او صحابه او تابعین او تبعین راغی تا معافی کړې شوې اسان کار د قوم تر اصول او زکه هغه زندارو هغه د بدینی ګران او دین کارو ته اسان و و سوسیبو اخرها بلاون او زده چوبد سیغي اخر د یومدا بلاون مصيبتنا تکالیف نی نی و داسه تکالیف او امور نو د کارونات ترونها چه ناشنا بگنه تاسو اغیل را ناشنا بگنه داس ناشنا بگنه و تجیعو فتنتون یرقق بازوها بازدن آن رابش فتنه چه سپک با لگی سپک بای بازه سپکی با بازد آغی بازو لرا اے آغا رستن فتنه پا نسبت محکن فتنه با ا اغد رنئی مخکنه فتنه بس پکئی او رستانئی بداغینا چرآجی نوغ بسختئی نوغ خلک وو چې مخکنه خلکو خو, خو دا خوده ناکر بس یانو ته ګورکنه و یا غیر خډیل اگر که کار وو تیر شو و یا غیر دیر خو و غیر دیر خو چې مخکې دی پسې چې رستو لآجی بداغینا را ناکر ناکام فتنی دی مصايب دی تکالیف دی چې سوره هوې بخوا ګره خلک خو بخوا او دوره زغه نو تکلیفونه نو اخرکه مصراعده تو اوس خدک حد نه دی تکلیفونه داینه سیवाडी وتجیئ الفتنه او را بش یو فتنه دا سی فتنی براشی ها یرققو رسمانکی یرققو مانکی پماندو ا خفيفا صکبا بعضه داغه بعضه العرب اور اب شفتنا نوایب مومن ہاجه مہلکتی دا فتنہ دا زید ہلاکت زما دے دا فتنہ ما ہلاکی پدی فتنے کې بزا ہلاکی گما ثم تن کشفون بیا بلالاغه فتنہ وتجیئ الفتنہ را بلا بلا فتنہ فیقول المؤمنون وبم من ہاجه ہاجه دا فتنہ او دا فتنہ او مه حی زح زهحه زهه ن نار اوڅوک چې خوښی خبره چې بچ کړی شي د وور نه او ی خلل جننا او د نه کړی شي جننت ته فته تی نورااد شي رااب شي دته منتون مرګه رااب شي د ته مرګ منیت مر دغه په داې حال کې چې د ایمان بر وړي پاله په ورخرباندي او څوک چې خوخی چې د نه بچم اجنت دو پدا سے او جنت تلار شم نو داغه ته به امر په داسه حالت کې راشي چې هغه به ایمان په الله په قیامت باندې لذي ول یات ال الناس الذي يحب ويته او را د شي خلکو ته پاک اسبانې چې دې خوخی چې ورکی شي هغه ته چې کوم شي دې خوخی چې ماته دې کم سیز ملاو شي لکه چند دی ملاوشی نو آغا جندتو نو, دي دي نو دي آغا خبر دی خلقو کم دی ازال نا خوخی نو خلقو نم دی آغا شیف خوخ کی ومن بای ما من فعتاو صفقتا یدی و سمرت قلبی فلیو تیعو آغا چاچ بیعاتو یو امام سرا نو ورک آغتا صفقتا یدی صفقتا یدی که خودل دلاس پلاس کے داغه تابیداری کی صفقه یدی لاس پلاز کې صفقه دیتا وی لاس پلاز کې کې غدول چې بیا د چاو کړه داغه تابیداری بکی وی لاس هغه سره پلاز کې کې غدول خدغه تابیداری شو کنه دا نه چاو سره بیعت کې تابیداری اوس وق پس بیا خلاف په مقابله کې نکړی حالاته کوريبي نه کنه اور دی کې هغه ته سماده تقل به هغه میو د وریکلہ لوفال یتعه نو تابعداریو کی داغه من بایع امامن نو فالیوتے او چا چ بیعت کو د یو امام سره لوفالیوتے او تابعداریو کی داغه امام ان استطاعه طاقتو او چ طاقتینه نو به بیعت وریکو خو چې چا چ سره بیعت کو نو در بیات مانا فآتاہو فا صفقت یدی و سمرت قلبی نو فلیتعو ان استطواء هاینجا آخرونو کراغے بل امیر نو یو نازعو جگر با کئی دا غسرا جگر اکی راغے بل نو جگر اکی دا غسرا اراده رو بل نو جگر با کئی دا چه دیزه کوم او د پا دیزه خلیفه و بادشاہ جورشم نو فزربو عنقل آخر لو, عنق لو اوه هی سر داغه بل چې دویم راغه او داغه اول خلیفه سرسکی جگره کئی چه زا زه ز خلیفه ام تا چه خلیفه جور کره لو پکار چه داغه دویم امیر پا سر بانی اوه هی فزربو عنقل آخر زکر مسلمانانو اغه جماعتونه د مسلمانانو پروګرام اغه خرابۍ په دې باندې افسات پیدا کړي رواه مسلم قولوا ينتظر اي يسابق بالرم بالنبل والنشاء مخکې کېدل په غشو سره ها په وښترو د غشو سره اول جشر بفتح الجيم والشين المعجمه وبالرا وهي الضواب التي ترعى وتبيت مكانها دا آغا زناور چې آغا چه سری آو شپا تیری کې آغا زیکی دا غی سرا و قولو یرقق بعضوها بعضا اے یو سیر بعضوها بعضا چه او با گرزو لیشی بعض دا غیبازو را رقیقا سپکی اے خفیفا بعضی فتنی با دا بعضو دا پار سپکی او گرزی سپکی فتنی با کمی اولا نی که رستنی اولا نی چه مره آخو دیل آغا خو آغا فیتنه خو خو یا دمنا مسئله پکن داو لی موسیبت تیوز ہوئی آخو دمنا گرانی وی نوستن مجی گرانی بدی یک مدکره خلق گوی کرن حلی عزمی ما باده ہو گرانی ارزانی دا دا اللہ دا طرف ندی خوا دا نده حاکمانو کار ده و نده عوامو کار ده دا دا اللہ دا طرف نا ارزانی گرانی خواله بدواله دا دا اللہ فخا کی فصانی یرقق الاول لسانی دیمه چده دی نا بس پکول سپکول شي ح یرقق او بس اول را پوه شي چې دیمه فتنه داش نو اولنی فتنه بس پک کن لشی وقيل معناه يشوق بعضها الى بعض بتحسينها شوق کې ماچوري شي بازه دا غي بازي پخوالي دا غي په برابر والد دا اي وقيل يشبه با ذهابا مشابيب وي با ذهابا سره خلکو په خواله او شوق د اغاوله سچا اوله غټه د خفيت نه واس پکا کمزور وي دا دي ر سخته فتنه الوي وعنبي هني دتا و علمني حجره رزي الله تعالى نو قد القصه على سلمت بن يزيد الجوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تپو سو کو سلمہ بن یزید الجوافی ن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال سری یا نبی اللہ اذا پیغمبر ارائتا خبرہ کہ ان قامت علینا امراء کچرت ادریږي پمنګ باندې امرا پمنګ باندې امرا جور شی او غی غالی زمنګ نہ حق او حق فل یم نروونه حق نه او منه کېهغې زمونږ نه حقپله زمونږ حمونږ ته نه را کوي او زمونږ نه خپل حق واړي نو فما ته مرونه نو ته په څخو کوم کې منږته الله پې غمبره په ځانو نه بیالی سلام دغ نه مخواواورا م سمه سالله او بیاتهپوسو ک دغ نه نو فقاله الله صله الله عليه وسلم نوی نبی علیہ السلام، ها نبی علیہ السلام سوی اسمعو و آتویعو و آوری دا امرا او منی دا امرا خبره خبره به خبر بے منی تا بذاری یو یو امیر جوری گی بیاو خوطول مسئلہ خرابی گی، اسمعو دا امرا و او منی و آوری او منی، فَإِنَّ مَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ يَقِينًا پدای باندې ذمہوارې دا غسه دا چاغه ته حواله شوې دا چاغه منشران دی عمر رادی وعليكم ما حُمِّلْتُمْ او پتا صبح باندې هغه ذمہوارې چې تاسو ته حواله کړې شي تاسو مقلد کړې شي پتا صبح باندې ذمہواری منلو ریدل دا غې اول اغت ازمواری د حقونو ادا کولې خپل او رعایا او تطبوش بدا دا بداغينه داغې د حقونو گییا او تاسو نه با تاسو د حقونو گیراوه مسلم وعن عبد الله بن رضي الله تعالی عنہ قال او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون بعدي اسره وامور یقینا زردچ شوارستو زمانہ اثرت نخ ور و علی په یوبل و امور نو سکارونات کرونا شناشنا بغنه تاس وغیلرا اثرت اسرت اسرت در والا وی له شوغه تخا ور روایت ته جی بور کی باز بازو زمان رستو باز بازو بازو ور صدا سکارونه به چا و تاسو ناشنا گنی قال د ا الله پې غمبله کېفتته امرومن ادکه من نه ظکه په څخو کوم کې تهو چې عمومي نه دا کارونه چې دا کارونه زمنږ نهڅوک عمومي چې بعضې کارونه باید اشتنا بېګون بعض باز به ترجی غورالې ووررکئ قاله نووي نو بیا د سات ته وسلام تو تونونه حقلهځې علیکم ادا کای تاسو حق را حق چ لازم دی پ تاسو چې دا, دا, دا, دا غی منلی ها پ تاسو منلو ری دللی وتسالون الله الذی لکم او سوال کوي تاسو د الله نداء غشیج لکم چې تاسو له در کئ چې تاسو سراق و هو سوالونا د الله نه کوي غختنه تاسو د الله نه کوي د سیزونو دا نه کوي او دا غی حق تاسو ادا کئ چې غ منلی او تابیداری کورلی وعن بيوريلا رضي الله تعالى نو قاله وإيقال ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطواني فقد أطوى الله چاچة تابداري وقلزما فتاقيد تابداري وقلزا الله ومن عصواني چاچنا فرماني وقلزما فقد أسوى الله تاقيدنا فرماني وقلزا الله ګور د الله د پیغمبر په نافرمانی کې د الله نافرمانی راځي او د پیغمبر په منلو کې د الله منلوږي او مې یت عل اميره اتواني او چا چې تابې داری وکړه د دا یو امير نو دغه جماعتہ بې داری وکړه یتا د امیر ایتا ایتا ایتا منی چا چې نافرمانی وکړه د امير د ټکی د نافرمانی وکړه جماعت دا ټول مشروط دی په دې چې امیر به مسلمان وي امیر به مستمسک په شریعت دلاوی او امیر به حکم په یو ګنا نه کوي ځکه لا طاعت للمخلوقي فی معصیه الخالق چې کله امیر مستمسک په شریعت دلاده امیر مسلمان دی امیر تابعدار دی او داعی دی او قران د ټول لار خلاف کوي هو <تصالح> وم یاسلاممیره فقد سانې چا چې نافرمانې وکړه د امیر د نافرمانې وکړه زما حضره مختلف و ې اپاس الله او تانو ان نه رسول اللهول اللهوسلم کار نهبیې سلاموي من کارې من امیرری ی شي چا چې پتو ګو د خپل امیر نه یو کار د خپل امین یو کار اوړي د غ ته مناسب نه وخ امیر دا که یو امیر دا که نا پیغمبر پاک که فلی یا سبیر دیدی صبرو کی یو نا کار کار د امین ناولی دا نا دانه چه اور پسیش بیا او نا سبر بکه فائد ناو من خرجا من سلطان شبرن یقیناً آغا سو چواتی دا دا بادشاہ دا منالو دا خبرنا شبرن یولیشتا یولیشواتی دا یولیش, یولیش کنایا د کموالی نا یعنی او ته د تابعداري د بادشاهنا اگر کله وګوولني لګ وخت په راوته دا او د بادشاه او د امیر تابعداري اوږه کله وخت په را لوماته میته جاهليتن لمل شه مل شه ده حمات مل بشده په مرګ جاهليت سرا مل شه په مرګ جاهليت سرا ته چاوي متفق علیه و عن ابي بکر جلاله وقال او سمعت الرسول الله صلی الله علیه و سلم يقول من اهان السلطان اهانه الله اوسو چې سپکای بادشاه لاره سپوک به کی اغله مسلمان دی امیر مسلمان دی دلیل نوونکه په شریعت د الله دی هغه پسې شوی اوس دا پکې دایده د دا دا الله دا پیغمبر د قران د سنتو دایان دیو آغا سپکی رواهو الله با آغا سپکی او اللہ دی سپک و زلیل کی آغا خلق چاگا حق پرس و لماس او دا غیر دی بدنامه ولو کوشش که اللہ دی زلیل و رسوا کی رواهو تلمیزی